Agur entzuleak. Uartuak zinteizkete edo gutienez entzuna dukezue, azken hilabete hauetan energia eta lehen gainen prezio bat bizi dugula. Inflazio fenomeno hau europea da eta ez da segidan ez Gasa eta petrolioan dira gorakada begibistakoenak. Eraikuntza materialetan ere azkarki sendi dira. Horrein janarian ere fenomenoa zabaltzen hasia da. Hoji auge egiteko, gobernuek ne batzu asmatzen dituzte klase aulari egestasun gehiago emaiteko. EUN EUROKO txeke bat hemen, bideko fresen txipitzeko laguntzak han eta bax. Mainan, deus biziki azkar edo irauntzaile. Eta bereziki ez aski emankor inflazio askar hojen parean. Ondorioz, ahazoinekin, erosteko ahalmena biztanleriaren lehen ajanguretan kokatzen da. Mobilizazio batzu ere agertzen hasten dira, gobernuek urbiletik behatzen eta segitzen dituztelarik. Lagun batek komentatzen zidan, ez diteike erosteko ahalmena aldarikatu behar, baina bai bizitzeko ahalmena. Bere eraner goguetan egoniz. Eroosteko ahalmena zari girenean, nokta zari gira, zerk jende klase da erosteko ahalmen apaltzea zajangura. Seguraski gaukko egoerak biztanle ajunta duke ungitzen. marjarik gutxi duena eta prezio emendatze hogek kenkatsahean ezartzen ahal lukena. Asaldatuz gero, poderea zalantzan ezartzen ahal lukena ere bai. Zeren bizitzeko almenaz ari bagine, ez Ginezake soporta jendeak kajikan negu gojian ikustea. Ez Ginezake soporta estomaka betetzeko bihotzeko ostatuetarat joan behar ukaitea. Algek ahitzat genuke, estaduek bete beharak laguntzaile voluntariuek seguchtatzea. Egi aldea beratxetan, parte partetipi bat miserian uztea onartua da, lanjerosak biokzen ez direno. Iduri luke behar ere direla beste batzu soberakinarekin bizitzeko. Hori diteike eredutzat daukagun gizarte garatuen haunditasuna.